Agurentzuleak. Ez dautzuetenik gaurko kronikan deuzerakatsiko. Jada daskigun gauzeta sarikoniz. Naiz gauza batzuen ojotarazteak ez duen kalterik egiten. Joanden egun batez bi pertsonekin txolasean egoniz. 60 urte ingurukoak. Bata eskualduna, bestea ez. Naiz biak ber familiako aizbak izan. Eksplikatu zitarten aizpetan gehiena eskolan sartu onduan, unen frantses Maila ikusirik, eginxa amaren ikusterak jintzitzaiela, bigarren ahizpari Euskaraz gehiago ez itzegitea ejanez, bizian deus eginen ez zuela bestela. Eta horra nola, ez dakitze debrukeriz, eginxa madarikatu unen manua gauzatua izan den. Bi ahizpak handitu dira, bainan bi girotan. Bigarren bazterketa, ajotz sentsazioa eta bereziki ez eroso izaite orroitzapenek markatu eta trabatu izan dute beti. Hainbestetara ino nun, hamarkada guztien buruan oraino, bizik ilaster sendimendu horiek heldu zitzaizkion gogorat, ahorat. Denek ezagutzen ditugu famili batzu, zointan, belaunaldi batez Euskararen transmisioa moztua izan den. Hain denbora motzean, betidanik gure parte den izaite bat, gure kulturaren oinahia, Behezkuratzeko hain zaila izanen den hizkuntza hori, hola hain ezazolki galtzen ustea, beti ahi gajia bezain pena gajia txemaiten dut. Pentsatzen dut, bederen txinetsi nahi dut gauhegun aroak aldatu direla, espirituak ideki direla, beldujak tipitu, gezujak agertu. Pistanleriari ikuspegia susenduzakola, euskara aberastasun bezala ezagutua dela, Bizian elementu lagungarri bat bezala, zinezta pizu bat bezala. Eraikitzea, suntxitzea baino edejago baita. Erakastea, desagertaraztea baino horregarriagoa baita. Erabiltzea, horoitzea baino baliagarri baita. Ondoko egunetan, oiu, argi, musika, ahrabotxartean pasatuko zaukun korrikari juntagiten. Urteantzea, ikasgeletan, usu diskrezio haundian gure egia arra eskualduntzen ari diren guziak laguntzeko. Beharrik badirela konbikzioz iraupenean jokatzeko pres direnak, izan aekan ikastoletan mintza praktika bezalako egituretan. Hori bai eskualegiaren egialde eskualdunaren aldeko funtsezko engaiamendua.